Yeah. Yeah. Yeah. Det er are. Fæng og I er ikke for andre. Yeah. Hvor ofte jeg tænker på forholdet mellem Grønland og Danmark? Øh, ikke særlig ofte, for at være helt ærlig med dig. Jeg har, ikke rigtig, øh, jeg har ikke taget stilling til det, siden Donald Trump prøvede at købe Grønland. Jeg tænker, at det aktuelle forhold er, altså, er mere positivt, end, end hvad det tidligere har været. Øh, jeg synes, stadig, der er lang vej endnu. Men jeg vil helt klart sige, at det, det er bedre nu, end det var. Men det betyder ikke altså nødvendigvis, at det er godt. Ja, men jeg synes, at forholdet mellem Grønland og Danmark har der været særlig opmærksomhed på omkring her. Det er seneste års tid. Og at det faktisk er dybt problematisk og imod ønsket for altså, den grønlandske befolkning. Om jeg oplever, at grønlændere bliver stigmatiseret i Danmark? Ja, det gør jeg. Det, det er meget klassisk, hvis man tager forbi Christianshavn på toget der. Bare den statue, der står der. Jeg har ikke lyst til at sige det højt, men det ligner grønlænder, der er meget beruset. Det ligner det, det den statue øhm, viser. Jeg oplever helt bestemt, at grønlændere bliver stigmatiseret i Danmark. De har et, et ry, og man ser dem på en speciel måde, fordi de kommer fra Grønland. Ja, det føler jeg bestemt. Jeg føler, der er en kæmpestigmatisering af grønlændere i Danmark, øh, som, øh, hvor de meget ofte bliver skildret som øh, håbløse alkoholiker og bliver set som ligesom den, den, den lave ende af samfundet. Og det synes jeg bare ikke er færre at gøre på baggrund af, hvor en person kommer fra. React i huset, Radio 24-7, samarbejde med Rap Politics og ISK. Vi skal snakke om grønland og kolonisering af grønland. Hvordan det er at være grønlander i Danmark i dag, eller Inuit. Jeg har nogle dejlige folk med her ved bordet, der får lov til at præsentere sig selv om lidt, som jeg glæder mig til at høre mere om. Vi skal snakke om, hvordan kunst kan bruges til at udtrykke de følelser og erfaringer, man oplever ved stigmatisering og diskrimination, eller hvordan det at have en udtryksform kan gøre en forskel for en. Og Det skal vi til at gøre de næste to timer. Først skal vi høre et nummer, som øh, vores ene gæst med, der hedder Helene, eller Naduk, og øh, det får i her. <tryk>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 For fra den her lille rejse. Medduk, det er, det er dig, der har, har, har lavet det her, og øh, du har jo endnu ikke fået lov til at præsentere dig selv, og det er jo et godt, godt sted at præsentere dig på. Mm. Øh, velkommen til. Tak skal du du for fortælle har. lidt om dig selv? Ja. Altså, jeg kan lige starte med at fortælle, at øh, det her nummer har jeg kaldt for Fugle, øh, og det er et nummer, jeg lavede på min loop-maskine, RC300, <laughs> øh, hvor at, øh, man kan ligesom, loop sin stemme, øh, og øh, jeg har præsenteret den her sang, fordi at, øh, det ligesom er en måde, som jeg har følt, at jeg har kommet i kontakt med noget på mine øh, grønlandske rødder øh, på sådan en mere spirituel måde, fordi at det er noget, der ikke kan forklares med ord. Øh, det er ligesom, øh, ja, det er en af de få gange, hvor jeg ligesom har... Jeg følte, at der er kommet noget ud af mig, som øh, ligesom, ja, ikke kan beskrives med ord, fordi nu kan jeg ikke selv tale øh, grønlandsk. Øh, men jeg føler ligesom, at øh, den her sang, selvom at det ikke er på noget sprog, så er det et form for spirituelt sprog, hvor at jeg, da jeg sang, øh, jeg improviserede over nogle lyde og nogle rytmer, jeg havde lavet, da jeg begyndte at øh, synge, så øh, følte jeg, at jeg ligesom var de her fugle, der fløj ud over øh, Grønlands fjelle. Øh, og jeg så ligesom havet og valerne. Og, altså, det var en virkelig smuk oplevelse. Øh, og øh, ja, så det har været øh, en måde for mig at føle, at, at der har været noget, som jeg er forbundet med det der, som, som kan føles uforklarligt. Men som er sådan på et dybere plan. Øhm, som ikke ja, har noget med nødvendigvis det sprog, vi taler Men mere sådan <coughs> sjælen, hvis man kan sige det sådan. Det spirituelle. Fordi at øh, nu... Jeg er vokset op i, i Danmark, i København. Med min øh, danske far og min grønlandske mor. Og øhm, <tryk> øh, i det første sådan, år i min folkeskoletid har jeg ikke rigtig sådan, tænkt over, at, at der har været noget særligt nødvendigvis ved at have to kulturer, fordi det bare har været normalt for mig. Øhm, men der har der selvfølgelig været nogle ting, der har været nogle udfordringer, der har gjort, at jeg godt har kunne mærke, at det alligevel... Øh, har en effekt for, hvem jeg er i dag. Altså eksempel det der med at øh, være opvokset med grønlandsk mad, øh, også være opvokset med, at der bliver snakket grønlandske hjemme. Nu snakker min mor, hun kan snakke de fleste dialekter i Grønland. Øh, hun er fra <coughs> Nordgrønland, det allernordligste, øh, som er i Tuleområdet, <coughs> i Grana og øh, ja, jeg har faktisk lige været der øh, og det er 22 år siden jeg var der sidst, så det var en ret vild oplevelse øh, og der prøvede jeg faktisk at lære lidt den dialekt der, øh, som hedder enugdøl øh, og det er sådan at øh, i Grønland der har vi både øh, det som ligesom de fleste kender i radio, tv og aviserne og sådan noget. Der har vi Vestgrønlandsk. Øhm, og så det, som <coughs> min mor taler, øhm, der, der, der er der mange, der har svært ved at forstå det sprog. Øhm, der er vist kun omkring de 800 mennesker, der, der kan tale det sprog. Og min mor mener, at hun er bange for, at det næsten er ved at være lidt uddøjt eller i hvert fald forvandles sig mere over i øh, med indflydelse fra Vestgrønlandsk sprog. Og så også dansk og engelsk. <coughs> så der er mange ord, der er ligesom, eller gamle ord, der er ved at gå tabt, som hun ligesom prøver at kæmpe for, at, øhm, at man ligesom stadig kan huske det sprog der. Øhm, ja, øhm, men <sighs> Mærke, ja. Mærkede du nogen speciel forbindelse, der du var oppe i det her, din, din hjemstavn? Hvis jeg må tillade mig at kalde det. <coughs> altså det var i hvert fald ret vildt at være tilbage efter 22 år, fordi at øh, de ældre kunne jo godt huske mig, så de var meget sådan glædeligt øh, omfavnede mig. Jeg følte mig lidt som sådan en hjemvendt prinsesse, øh, fordi at her i byen, der kender alle hinanden, og alle hilser på hinanden, så når man går på gaden, så siger de, du" og så spørger hvordan det går, og øh, hvem er du, og så øh, har de også en speciel måde at hilse på, Øh, nu kan man ikke vise det her i studiet men det sådan, de giver ligesom hånden og så tager det ligesom den anden hånd rundt om som sådan en kram og så, hvis man, og så lige kind mod kind og hvis det, man er rigtig tætte så kan det være det lige giver en noget der hedder appa som er sådan, mm, man dufter lige til hinanden på kinden Ej, og det er ufølgelig. det som nogen har misforstået mange med at det der med at bytte næser det er der mange der siger at det er et eskimo kys men nej det er faktisk ikke sådan er, at man ligesom dufter til hinanden sådan, på kinden og så siger appa så fik vi jo brugt vores første fordomme ned her. Det er jo, det er jo fedt. Ja. Altså, jeg tror selv, det skal må kysse for lige næsen der. Og, men, men det er da meget, meget sundt det her med, at man lige dufter til hinanden. Det, det er jo meget udmenneske. Det, det synes jeg virkelig er småt. Ja. Hold kæft, for fedt. Vi har også Michael herovre. Michael, ja. er, det, er, det, er det bro? <coughs> ja. Okay, Michael Bro herovre. Og du skal til at læse studier. Jeg skal læse og... Grønlandske og Studier ja. på Københavns Universitet. Fedt. Har du øhm. lyst til at præsentere dig selv? Ja. Nu lægger jeg nogle år i munden på dig. Den ja, <laughs> det er okay. Altså, jeg hedder Michael Bro, og jeg er 31. Jeg er født i, i Rizet i Nunaqbut. Øhm, og har boet der, indtil jeg blev færdig med folkeskolen. Øhm, og jeg kommer fra en familie, hvor øh, vi er blandet igennem flere generationer øh, inuit og danske og andre europæiske folk. Æm. Og efter folkeskolen, der tog jeg til USA på udveksling. Æm. Efter det har jeg så været i Danmark på gymnasiet og er flyttet sådan lidt frem og tilbage siden. Æm. Og så har jeg boet her i Danmark i samlet set cirka otte år. Æm og jeg arbejder som øh, eller jeg har arbejdet som øh, kabineansat på fly øh, med base her i København og øh, lige p.t. laver jeg øh, arbejde i i København, Council, hvor jeg repræsenterer Grønland i Arktisk rød og øh, hvad går det ud på det går ud på at tale om rettigheder, øh, oprindelige folks rettigheder, men også øh, forskellige problemstillinger, som oprindelige folk øh, står øh, ude for i Arktis, men også bare de ting, der bliver hævet op i Arktisråd. Og Arktisråd. Hvor, hvor tager de hen og snakker hmm. om, er det, er det politisk arbejde inden for Casabog? Øh, yeah. øh, det er sådan, at øh, oprindelige folks organisationer øh, har været især sæder i Arktisråd, så de er med til at stemme om, øh, på lige fod med staterne, som sidder i Arktisråd. Så det vil sige, at det er politisk. Okay. Ja. Fedt. Det er et meget godt grundlag at gå ind og, og læse arktiske studier. Du var født i, hvad var det igen? I Lølisset. Og det, det er, andet ord, du sagde? Det er Nunakbut. Og hvad er det, det betyder? Nunakbut betyder vort land, øh, og det er det, vi øh, omtaler vort land på øh, til hverdag i, i Grønland. Øh. Og egentlig så har vi ikke rigtig kaldt Grønland for Grønland selv, øh. men det gjorde nordborgerne som man måske ikke kalde vikinger, og øh, de slog sig ned i sydspidsen af Grønland. Øh, med nu Nurnakbut bruger jeg, fordi at øh, jeg afkoloniserer. Af ja, det er det der oprindelige folk på Grønland kaldt deres eget land. Ja. Det var nur -nur Ja, er det præcis. Det? Ja. Kan jeg tilføje noget? Gerne. Jeg vil også sige, at det er medkolonisering, at det er kommet, at man skal tænke som sit land, som nationalistisk. Altså sådan <coughs> det der med, at det er vores land. Mm. Altså det er ikke noget, man altid har gjort. Fordi før i tiden, der har man jo bare været forskellige folkeslag, der har boet langt væk fra hinanden. Og så en gang imellem har man måske lige snakket sammen. Mm. Hvilket jo også øh, er det, der kan forklare, at man har de forskellige dialekter, eller frem forskellige sprog. Ja. Fordi at... Øh, Ja, Nordgrønland, Østgrønland og Vestgrønland, primært de store hoveddialekter, kan nogle gange ikke rigtig forstå. En anden siger lidt ligesom, mm. hvis man talt svensk, norsk og dansk, for eksempel. Mm. Æm, okay. Så, så altså, nu har jeg snakket lidt med min mor også om det der med, hvad skal vi kalde Grønland? Mm. Æm, og du kalder det Nunakbud. Ja. Og min mor, hun synes, det er svært at skulle kalde Grønland for et. Grønland, hvis nu, nu gør jeg det med mm. citationstegn, øhm, fordi at der netop er så mange forskellige kulturer og folkeslag mm. øh, øh, øhm, og sprog, øhm, så folk har ligesom ja, for, også forskellige måder at, mm. at, at se det på. Så, så man kan sige, det er jo ligesom Øhm, hvad jeg har læst, og nu læser jeg også grønlandske arktiske mm. studier, som du, Michael, også skal starte ja. på, og, øh, det er ret spændende, det der med at dykke ned i historien, fordi at det, jeg kunne forstå, er, at det, når alt det her nationalisme er kommet ind, det er der, hvor man skal snakke om vores land, og have sange mm. om og vores stærke land, og, øhm, og ligesom samle, så det er mere noget, der er kommet senere, mm. øh, den der Okay. <laughs> ja. Altså, ja. Vi, vi har jo næsten allerede startet helt snak om det her. Jeg synes, ja. lige, vi skal repræsentere sidste øh, individ på bloggen, uh, Avi Aya. Hej Avi Aya. Hej med dig og jer alle sammen, og hvor jeg bare bærer over at sidde her i dag og lytte til de her virkelig inspirerende mennesker. Jeg bliver simpelthen så klog. Altså, det er virkelig dejligt at være her. Dejligt. Og, og, og hvem er du, Aviaja, hvis ja. lytterne lige skal introduceres? Jamen, jeg hedder Aviaja, og jeg er grønlandsk-dansk, og øhm, jeg har vokset op i Danmark. Og øh, jeg er DJ og ind og så der jeg rigtig meget aktivisme, og taler rigtig meget om, hvordan det føles at være grønlandsk-dansk i Danmark. Ja, dejligt. Det er jo et godt hold, jeg har, har med mig her, til at introducere lidt, hvordan det er at være grønlandsk-dansk i Danmark, og introducere lidt kulturen. Ja. For okay. at komme tilbage til noget af samtalen før, så, øh, så må det jo også at det er den største ø i verden, Grønland. Er det ikke det? Er det ikke, hvad er det, man, man siger? Øh, øh, altså fordi, hvor stor er Grønland? Jeg tror mere, det er det der er mit spørgsmål. Hvor stort er Grønland egentlig? Altså så vidt jeg ved, hvis man kigger på map så er der også ret mange, der siger, at ligesom, det map, vi har i dag, det er ikke proportionelt med virkeligheden. Ja. Mm -hmm. Altså jeg tror, at Grønland er blevet gjort større på kortet. Ja, det er det i hvert fald. Jeg baserer det, det, det, er, det, er, det er baseret overhovedet ikke på noget øh, faktuelt korrekt. Jeg baserer det på at have set en reel i dag på Instagram, der sagde, at Grønland var lige så langt som Australien på den lange led. Eller sådan, okay. at, når, når, hvis man siger, at Australien ligger ned, og så øh, Grønland står op ved siden af, mm. så, så er de lige høje. Ja, præcis. Okay. Ja, og at Grønland fylder lige så meget som hele Europa faktisk. Mm -hmm. Hold da op. Ja. Det er det nu? To, over 2 millioner kvadratkilometer. Eller ja. ja. Det, det, det det siger noget om hvor, hvor, hvor forskellige kulturer man egentlig kan ja. når man spreder sig ud for sådan uh, stort folke uh, eller sådan stort areal. Det, det står her at det er næsten 10, altså Grønland er er næsten 10 gange Danmarks areal. Okay. Det er måske lidt nemmere at forholde sig til. Ja, det er det. Det er et stort land. Det er ret vildt. Ved man noget om, sådan, hvornår det første folkefærd kom til Grønland, eller hvornår kulturen ligesom startede op, som vi kender den? Altså, hvornår det første folkefærd kom heroppe? Ja, fordi det lyder til, at der er mange forskellige folkefærd, der er mange forskellige kulturer derop. Ja, altså man kan jo sige, at altså, sådan, Grønland har jo over altså, 4.500 historie, på bagen, kan man sige, som folkefærd. Okay. Øh, før, at der har været andre folkeslag, der er kommet til Grønland. Øhm, og altså nu, nu skal jeg også øh, passe på med ikke at øh, sige noget forkert, fordi at, øh, men, øh, man kan jo sige, at vi har jo haft øh, forbindelse med Kanada og Alaska, blandt andet, som har vandret os. Øh, I hvert fald Kanada Uh, har der været folkefærd, der har vandret over isen og så in, ind i det nordlige Grønland. Um, og så vandret videre, så der har der været nogle folkesag, der så har uddødet igen og så kommet tilbage. Um, men det kan jeg ikke uh, lige nu uh, sige det på præcis. Men, um Nej, jeg var bare nysgerrig. Uh. Det, er jo, det er jo heller ikke noget, som, mm. som I er blevet bedt om at undersøge for inden. Det var ja. bare, hvis der var nogen, der vidste. så, ja, så. Um, det er i hvert fald over 4.000 år siden, de første folk kom til landet, og um, så har der været flere forskellige kulturer, som er kommet til, til landet igennem uh, tiden. Det har været Dorset-kulturen, um, uh, Independence-kulturen og, og de nuværende, som man betegner for Thule-kulturen, uh, som er Inuit. Så er der også øh, nordbroerne, øh, som slår sig ned i syd, Sydgrønland, øh, som er skandinavisk øh, opregeligt, ja. hvis man kan kalde det det. Det kan man måske godt. De kom, de kom vidt omkring, kan man jo ja. sige. Øh, der er vist en meget favoriseret fortælling om dem, dem pøves, vi at komme ind på. <laughs> ja. øh. Nu sagde du lige endnu i i forhold til tulekulturen, så tænker jeg på, øh, der var et spørgsmål om, hvad vi kalder os. Mm -hmm. øh, i, øh, og der, der snakkede jeg lidt med min mor i dag sådan om det. Øh, og altså sådan øh, hun sagde, at i Nordgrønland, der siger man endnu, og det betyder menneske, men på ligesom deres sprog. Normalt så er det i vestgrønlandsk, man siger Inuk eller som. Øhm, altså ved at betegne sig selv. Øhm der, der man i Vestgrønland begyndte at sige galarlit okay. øh, og galarlit om folket, men det er ikke noget, som egentlig har eksisteret øh, før, efter koloniseringen. Øh. Og vi er faktisk det eneste Inuit folk, der er begyndt at kalde os øh. I Alaska siger man øh, Inubiet om folket, og i Canada der er der Inuit og Inuit. Og i Nordgrønland så siger man Ja, der siger hun at det, det er bare inu for ja. en tal, man ja. kalder sig selv uanga inu. Mm. Jeg er inu. Mm. Men der er nogen der mener eller der er nogen der i film og sådan noget har præsenteret os som inuquit. Mm. Men det siger hun, det siger man normalt ikke om sig selv, det siger man om andre mennesker. Mm. Æ, for eksempel så når man møder et, et menneske på gaden, så siger han, ah, mm -hmm. eller et eller andet i den stil, øh, hvor snart ah, der, der er du jo, der er et menneske, eller sådan på en måde sådan hilsen, mm -hmm. men, men, men ja, endnu vil hun kalde sig, så. Så, ellers så har hun også sagt, enubadu, øh, som betyder lille menneske, men ikke på sådan en fysisk lille menneske, mm -hmm. men mere sådan, øh, på sådan en ydmyg måde, altså man er ydmyg Mm. Um, at man ikke skal prøve at fylde for meget. Man skal ikke tro, at man er mere end nogen andre på ja. den måde. Altså sådan på sådan mere ydmyg um, ja. mm. Og i Øst, der siger man i hvidt, øhm, som egentlig også er så inuit, øhm, bare i en anden dialekt. Og ordet gala lidt, eller gala det, det er kommet efter altså igennem kolonisternes øh, udbredelse af viden eller uddannelser, øh, og blandt andet også fra kirken og seminarieskolerne i Grønland. Øh, og i Nordgrønland, øh, der, der sagde man oprindeligt, at øh, det er kun dem fra syd der kalder sig lidt øh, Og det, øh, det har vi jo egentlig ikke kaldt os før. Um, vi kalder os selv Inuit, eller bare Inuk, eller Inuit, uh, som Neduga siger. Uh, man kalder sig i Nordgrønland. Men der er sket en udvikling. Nu, nu er jeg bange for, om jeg siger det rigtigt, fordi at, øh, jeg er ikke derfra. <laughs> Men øh, der er i hvert fald mm. dem, der er faraner. Der kan de godt sige, at ligesom, de er... Ligesom, hvis, vi siger, at, hvis jeg siger, at jeg er en københavner, så kan de sige et eller andet med Rana ren, Mio. Øh. Mm. Rana Mio. Unge. Ja. Qana ja, er, altså, altså, er en by okay. ja, i Nordgrønland. Okay. Øhm, så. Men så, ja, det, jeg kan godt forstå, hvis jeg synes det er forvirrende. Hva, hvad skal man kalde mm. folk? Men fordi det er så forskelligt, så tror jeg bare, man skal tage en person ad gangen. Mm. Og så ja. Nu er det ikke nogen hemmelighed, I har altid nævnt det, at I ikke som sådan vokser op på Grønland. Ja, det er jeg. Okay, du har brugt ja. en del år på Grønland. Altså ja. okay. jeg flyttede først derfra, øh, altså efter folkeskolen, men så har jeg så også boet derop øh, i noget af gymnasietiden okay. og arbejdet derop øh, i et par år. Okay, ja. så du har egentlig en ret tæt tilknytning til mm. det. Præcis. Øhm. Så vil jeg egentlig heller bare lige spørge jer, hvordan, hvordan startede det her med at få en tilknytning til jer. udover, at I vokser op et hjem, hvor det måske har været en del af det, men hvornår startede det med at være noget, I ligesom dyrket? Jamen, altså det, det startede med, at faktisk da jeg blev født, der, der blev jeg døbt i en grønlandsk kirke her i Danmark i Odense. Og jeg fik faktisk som den eneste af vores tre søstre et grønlandsk navn, og min mor arbejdede også i det grønlandske hus i Odense, øh, da vi kom til verden og langt øh, hen i vores barndom indtil, jeg tror, jeg blev en, en 10-årig eller sådan noget. Øh, fordi så flyttede vi til Jylland. Øh, ja, det er så en helt anden historie. <laughs> men øh, men der, der blev det i hvert fald dyrket øh, med, min, med min mor og i det grønlandske hus, der. og ja, det kan jeg nemlig det kan jeg godt huske. Øhm, og så har det også været sådan, at vi har haft et meget grønlandsk hjem. Min mor har virkelig, øh, altså af øh, øh, Grønlander med stort G, øh, men som jeg jo nok be vil begynde at kalde noget andet nu, efter jeg har talt med Michael dag. <laughs> mm -hmm. <laughs> øhm, så sådan, sådan, jeg har altid fået det første mad, jeg for eksempel spiste, det var også øh, suarsat, som jo er, er måske nok nogen, nogen ville kalde den grønlandske nationalret, som er en suppe, der består af der kan bestå af mange forskellige slags kød. Øh, den, som jeg spiste, det var med sal. Den var jeg bare helt tosset med. Jeg havde faktisk uh, grædt i en uge, og min mor kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg græd og græd og græd. Og så sagde hendes veninde, hendes grønlandske veninde, som var på besøg, hun skal da bare have noget mad. Og så spiste jeg noget grønlandsk mad, og så var jeg bare glad igen. Ej, ja, fedt. det var bare det, det skulle til. Øhm, så jeg vil sige, at sådan, jeg kommer fra et hjem, hvor vi har, altså faktisk har været meget grønlandske, men uden det har været noget, jeg sådan, har vidst på en måde. Øhm, fordi det, er jo bare, det var jo bare det, jeg synes, der var Det var jo bare det, der var normalt Det var så først, sådan, da jeg blev lidt ældre Og sådan, jeg måske jeg blev sådan en teenager og, sådan, og begyndte at få kærester Og var rigtig meget hjemme ved andre At jeg sådan lægge mærke til At, at det er altså ikke sådan at Folk bor i Danmark Eller <lød> sådan kulturen er i Danmark Altså det er meget anderledes i forhold til sådan, Hvordan jeg voksede vokset op derhjemme med, Både med mad Men også med sådan hele den her kultur der er med at man skal ringe nærmest tre måneder i forvejen for at lave en aftale. Det gør man altså ikke. ikke jeg ved ikke mere om man gør det i Grønland, fordi jeg er selv fra Danmark ikke, men jeg har fået at videre at rigtig mange, der ligesom kommer fra Grønland og de også er øh, fra og Grønlands kultur, at at man kommer bare forbi. Mm. Ja. At det er meget normalt. Og, sådan og øh, ja. Man er meget spontan. Altså ja, det var sådan. Der er ikke der er ikke en. Øh Altså, man har ikke nogen plan for, hvad det er, man skal i løbet af en dag. Ja. Også og man, kan, man kommer bare forbi på og banke på, hvis man vil besøge nogen altså. Ja, og det er bare helt... Og så har jeg så også lige for nylig lært noget andet også, og det ved jeg så heller ikke, om det så gælder for hele Grønland, fordi det er jo er sådan et stort et land. Det er også sådan noget med, at... Også fordi det kan være rigtig sådan... Lige pludselig kan det blive vildt dårligt vejr. Og det er måske er det, det kan udspringe fra. Fordi at... Det ved jeg, det, det må vi se på, fordi man ved ikke om det så måske bliver helt vildt dårligt vær, så altså, jeg har været øh, i Grønland og oplevet en, en snestorm, og jeg, jeg kunne ikke, ja, hvis jeg strakte min hånd ud, så ville jeg ikke kunne se min egen hånd, fordi der var så meget sne. Altså, så det, det også måske har det lidt også noget med det at gøre, at man sådan, det ved man ikke rigtig om man kan, fordi det kan godt være, at man bare lige skal blive indenfor, så man ikke øh, forsvinder. <laughs> <laughs> yeah. Ja. Man tager det lidt ligesom, som det kommer en ja. dag af gangen. Ikke? Ja lige præcis. Ja det oplevede jeg også. Jeg har også lige været i Grønland, og øh, vi blev, vores fly blev også forsinket. Så jeg var sådan, ja, strandet i, eller sat i fem dage, inden vi skulle til Rana. Øh, og det er sådan meget normalt. Sådan, at det lige, det er så er vejret bare lige sådan, at så bliver flyet forsinket. Mm. Ja, sådan er det bare. Så bruger man en ekstra dag med sine sin åndsfælder. Ja. <laughs> det er jo dejligt. Det er altid dejligt. Men jeg kan faktisk huske, også nu hvor vi sådan sidder og taler om det, og så kommer det hele tilbage, ikke? At, øh, at, at min mor hun er sådan en meget varm menneske. Så hun har ligesom præget hele den her lille landsby. Altså, jeg er faktisk vokset op i Snæve, for det skal være løgn. <laughs> Æm, men hun prædede faktisk hele det her lokalsamfund til at begynde at have den her indstilling. Og det var også rigtig mange. Øh, det, var lige, det var lige på sådan et tidspunkt, hvor der var mange børnefamilier, der flyttede ud på landet. Æh, og så kom der rigtig mange børnefamilier til på den her lille bitte snævevej hed det. <laughs> øh, og så blev de alle sammen... Nå, men så var det ligesom, så skal man ligesom finde sin plads i det her lille lokalmiljø og sådan noget. Og så var så det ligesom, at min mor bare fik startet den her bevægelse med, at, jamen, jamen, vi besøger bare hinanden. Dejligt. Ja, mm. det var faktisk virkelig fedt. Ja, det er meget befriende at komme til sådan nogle samfund. Så fedt, din mor har bragt dem med ud til ja, snæve Det var ret det er jo, vildt. Det skulle sgu da dejligt. Mm. Ja. Vi skal... Til at rulle videre mod et øh, nummer, som nu vi snakker om en masse positivt ved Grønland, og, og det smukker, hvad, hvad jeres øh, grobund og hvad jeres, hvad jeres grundlag er i forhold til Grønlands kultur og jeres aner. Øh, vi skal til at høre et nummer med en, der hedder Tarak. Tarak. Øh, fedt, det, det, det havde jeg brug for. Hvordan var det, du sagde det? Øh, Tarak. Tarak. Ja. Jeg siger det er sikkert stadig forkert, det, det, må, det, det må den kære man undskyld. Han har i hvert fald øh, lavet et nummer, der hedder Tupilak, og er det rigtigt? Hvordan siger man det? Man udtaler det Dubilak, du faktisk t det udtaler vi som et D. Okay, ja. fedt. Bare lidt tung D. <laughs> det er simpelthen fantastisk, jeg der med, så, så jeg ikke sidder og siger t er forkert. Og, og P, det udtaler vi faktisk bare som B. Dubilak, ja. okay, sejt. Det nummer skal vi til at høre her, og så skal vi snakke lidt mere om det bagefter. Okay, så pund, alle, så si hvad er det, a O kan sefu an ring la ke ka samne nilin optil tilistam ka fina ni of si mig jonar sinnanet den me sitilli samna mat duni jungi omni kel li se inni jeg i Der ligger en meget bruset her og sover midt på jorden ja men han er dansk eller grønne, når man er sådan kasu me no data Kela shida kanina gayu inatameta yoptutu isiko tuta kulani luila man U go man kar sand to beda 24.7. Vi er tilbage oppe i huset. Vi lige hørt... Øh... Vil du sige det igen, Michael? Nej, ja, du sagde det faktisk du, rigtig du godt lige før. Ja, det er rigtigt. Drak. det nummer. Fed energi. Hvad betyder Du Dubilæg, du det er... Det er faktisk... Noget, det er sådan en amulet, øh, som, som man laver for... Og... Øh, og måske egentlig har givet til andre, for, så de bliver beskyttet... Øh hvis man for eksempel skulle ud på jagt, eller et eller andet, øhm, bare for at beskytte en person fra, fra noget ondt. Det okay. kan man også bruge modsat, ikke? Eller ja. Sådan, altså, ja, eller, altså, eller øh, faktisk. Ja, altså for det er sådan lidt... Øh, jeg ved ikke, om man kan sige det. er sådan lidt... Øh, nogle må sige voodoo-agtigt. Men mm, altså ja. sådan... Øh, altså, så vidt jeg har læst nogle steder, så der er der også noget med, at man har haft nogle hjælpeoner og så har man mm. også haft, øh, haft nogen, som måske, det kan være, at der er nogen, der har været jaloux på nogen, mm. øh, eller et eller andet, har, har set et ondt øje til nogen, og så vil de sende en ond ånd, der skulle ja. dræbe et andet menneske. Øh, og hvis nu, at øh, den her person, som så har sendt den her ånd afsted, som skulle dræbe et andet menneske på grund af jalousi, for eksempel, så kan det være, at hvis det her menneske, som den her ånd bliver sendt imod, har stærkere hjælpeånder, end den, der har ligesom sendt den her ånd afsted, så bliver den her ånd sendt tilbage til den person, der har sendt det, og bliver selv dræbt. Øhm, og øh, for at ligesom, ligesom da den, den danske kultur med den grønlandske kultur, så for at forklare det, så har man så begyndt at udskære, hvordan de her ånder så ud, okay. øh, og så er det ligesom kommet frem som sådan en du ved mm. men, men jeg ved ikke, om man måske har udskåret også, som du siger, amuletter mm. øh, før, selvfølgelig, altså fordi at... Ja, det ved jeg faktisk ikke nej. helt, men jeg ved ikke, om det, jeg, jeg prøvede at tale om, det var arm nu, der det er nok måske det, som er skyttet. Ja. Men, øhm. men det er rigtigt, at man har også amuletter, ja. og, og sådan, altså sådan, man har ligesom det er ligesom et billede på, at man har nogle hjælpere, når der der mm. beskytter en, øh, hvad end det kan være, og det er jo også fordi, at altså i Grønland der før ligesom øh, koloniseringen og før øh, man blev kristen og sådan noget, så har man haft en mere øh, øh, hvad siger man en tro, som man vil kalde ja, animistisk, mm. øh, altså, hvor at ligesom alt har sjæl, øh, ja. sila tror jeg vist, der er nogen, der Silla. vil kalde det Sillap betyder faktisk vejret, men det betyder også øh, universet og sådan, hele din kosmologi og øh, den måde, du forstår tingene på, men også øh, viden og, og læren og sådan, sådan, sådan nogle ting. Ja. Fedt. Hvad der står her i oversættelsen, jeg har fået, og rammer, hvis jeg tager fejl eller ja. hvis den her oversættelse er forkert, der står, The Dane is nothing but a dubillac. Og så mm. begynder omkødet herfra. Ja. Hvad, hva? Fordi det kan både være noget positivt og noget negativt, for, som jeg forstår det nu her. Øhm, det, jeg tror, det handler meget om, at der kommer en masse danske turister, og sådan, som, sådan set bare køber uh, dubillacere, for ligesom oh, okay. at, at tage dem med hjem som kunst. ja de gør ikke så meget gavn øh, ikke andet end at købe, det vil mm. lækker Det er jo en vild sang, og han, han, han, han forklarer, hvordan han ligesom har mødt en masse de mm. og fordomme undervejs. Han øh, tager den så også endda også, tager ansvaret på sig selv og snakker om, at han ikke blæmer alle danskere, men at der også er nogle mm -hmm. grønlændere, der er fulde ude fra deres hjem, og mm -hmm. de får dem til at se os dårlige ud, og, men han snakker også til dem og siger, kom nu, vi, vi, vi er mere værd end det her. Så han kommer jo egentlig rigtig godt rundt om det. Øhm, jeg tror, det jeg er nysgerrig på for jer, hvad, hvad oplever I af fordommen, fordi ja, hvad har I oplevet undervejs i jeres opvækst af fordommen som øh, original folkefærd fra grønlænder Altså, jeg føler sådan at, ja, jeg har oplevet det, faktisk siden slutningen af min folkeskoletid. Øhm, I de første par år, der der der var det ligesom, der tænkte jeg ikke over, hvordan jeg så ud. Øhm, det var faktisk sådan at jeg troede, eller det var følelsen om at jeg troede, at jeg var lyshåret med blå øjne og ly altså sådan en lysere hud. Øhm, og så lige pludselig, da jeg gik i gymnasiet og folk spurgte, hvor kommer du fra, så begyndte jeg at være sådan, wow, nu jeg, jeg, har jo faktisk sort hår og ser anderledes ud end de fleste Så sådan, det var en meget underlig oplevelse, øh, da det gik op for mig der, men jeg kan huske, at den første fordom, jeg har oplevet, det var nok i sådan 7-8. klasse, hvor at, øh, der var nogle af drengene, som var ligesom dem, der var lidt bøllerne i klassen som jokede lidt med, vi har lige været på Christianshavn, og der så vi lige nogle fulde grønlænder, og hø, høh, høh. Og så blev jeg virkelig sådan vred og ked af det inde i mig selv, men jeg følte ikke, at jeg kunne gå hen og sige noget til dem, fordi at øh, jeg ja, netop, altså sådan på den ene side, så var jeg sådan, jeg havde lyst til at gå hen og sige, jamen jeg drikker ikke, og sådan er jeg ikke, og sådan. Øh, Og så på den anden side, så havde jeg også, så havde jeg også svært ved at sige det, fordi de havde jo på en måde også ret, der er jo også, altså sådan, virkeligheden er jo begge ting. Øh, jeg tror, altså sådan, det der med, når man også kender nogen, der har haft et alkoholproblem for eksempel så kan det være meget svært at gå hen og sige, at det er ikke sådan. Fordi at, så, de har jo både ret, men de har ikke ret. Fordi jeg vil ligesom gerne være den, der sådan repræsenterer. Se mig. Jeg er ikke ligesom alle de her stereotyper, som især men man kan så samtidig også blive virkelig ked af, at der er ligesom den her realitet. Men hver gang, at der kommer en fordom, der handler om alkohol, så kan jeg også blive sådan mega vred, fordi at, hvorfor er det, at grønlænder bliver set på så snævert synet? Fordi der, for det, på den ene side, så skal man også tænke på, hvor stammer alkohol fra? Hvor kommer ligesom den kultur fra? Og nu er vi i Danmark, og jeg ved, at vi havde en periode i Danmark, hvor at, øh, i den danske historie, hvor vi ligesom. Vandet var forurenet, og derfor så øh, drak danskerne faktisk primært alkohol som væske øh, i den her periode. Og selv børn fik alkohol. Så alkohol er jo en mega dyb forankret øh, drikkekultur i Danmark. Og, og at det, det? Jamen, jeg... Det er jeg faktisk ikke sikker på, men det kan vi måske godt lige undersøge i pausen eller et eller andet. ja, ja det kan vi Og lige, så vende tilbage vi, ja, til det. Ja, for fordi det. At jeg kan huske, at læse læste øh, i folkeskolen på et tidspunkt, da vi havde historie og sådan, wow, hvor vildt. Øhm, men det er også bare der, hvor jeg sådan tænker, hvorfor er det, at folk fra Grønland skal være altså sådan en søndebøk? Mm. Øh, fordi når man, når man tænker over historien, da jeg begyndte at starte på grønlandske arktiske studier, så da jeg begyndte at læse historie, så var jeg sådan der, hvor wow, der er mange ting, jeg ikke vidste, øh, som måske kan have indflydelse på det her resultat. Fordi når man ser på realiteten af folk, der har et feks alkoholmisbrug, så ser folk kun misbrug. De ser aldrig, hvorfor er det, at folk har det misbrug. Og man skal tænke på, at Tænk på, at der kommer en anden kultur øh, til ens land, og så, så begynder de at bestemme over, hvordan reglerne skal være. Nu skal vi leve på en anden måde. I må ikke tale jeres eget sprog. Øh, I, øh, I skal se så dansk ud som muligt, bla bla. Alt det der med danificering, det kom jo faktisk efter, at man stoppede med at have lov til øh, at have kolonier. Jeg ved ikke, Michael, om du kan huske, hvor det cirka var, at man ikke var øhm, have kolonier. Grønland altså, no, no, Buton, øh, blev indlemmet i, i det danske kongerige i 19, jeg mener, det var 1953. Øh, og der skulle man modernisere landet, og der startede man en politik, der hed G50, og derefter G60. Og de her øh, politikker har gjort, at øh, for eksempel eksperimentbørnene, som blev taget fra en land sendt til Danmark for at blive danske. Og du kaldte dem eksperimentbørnene? Ja. Hvad det var det, hvad hedder det? den danske stats for sammen med var det red, Røde Kors, Røde Barnød eller Røde kors, En af de to, jeg kan ikke huske hvilken det var. Øh <coughs> hvor, man sendt, hvor man tog børn nu et børn fra Grønland og sendte dem til Danmark for for ligesom at blive danske mm. som, så danske som muligt og oh. de har mistet deres sprog og øh, kunne ikke, altså måtte ikke engang vende tilbage til deres forældre, det de kom tilbage og havde mistet deres sprog og, oh. og sådan nogle ting men så har der så også været øh, men så er det sådan lidt fortsat alligevel efter det fordi mm. der er rigtig mange øh, fra Grønland, som også er blevet sendt til Danmark, for ligesom at øh, tage skoleophold øh, mm. igennem tiden. Wow. Ja, Men i forhold til, nu kan man bare lige at tænke på, fordi at, altså, der er jo en grund til, at, at der er sket en danificering. Det, var for, altså, det er ligesom Danmarks måde, altså den danske stats måde, for at kunne beholde magt mm. i Grønland. Vi skal til at høre den nummer nu her, for at og det skal vi høre, dit nummer er, hvad er det for nu? nummer? Jamen, det er et nummer, som, øh, som der hedder Aviaja, <laughs> af mig, som også hedder Aviaja. Og øh, det kan man godt tænke, det er lidt ananas i egen juiceagtigt Men det er faktisk, fordi det er min mor, der har lavet den her sang til mig, da jeg blev født. Og det er en tradition i, øh, i Grønland nogle steder, at lave en, en vuggevise til sit eget barn. Uh, og det kan også være til nogen man holder af. Um, og uh, det er sådan meget det er meget sådan uh, kan være sådan lidt drilleagtigt. Uh, man, man synger det her uh, til den her person som man driller, men lidt kærligt. Men det kan også være brugt som en vuggevise til sit barn. Og det har også et navn. Jeg ved ikke om der er nogen af jer der sådan kan um, altså man kan måske det er måske uh, aqaq ja. aga. eller agret. Ja. Ja. ja, det synes jeg nemlig jeg har jeg har fået at vide det hedder. Mm -hmm. um, og det er så det, den starter med. Det er faktisk at min mor, der synger den. Og så, og så, og så synger jeg så om at dekolonisere sig selv. Smukt. Og tage sin grønlandske identitet tilbage. Fantastisk. Aviaja er Aviaja. Skal vi høre her, før vi går til en øh, nyhedspause, og før vi snakker med anden halvdelen om at dekolonisere Grønland og høre mere om den snak, vi vandt går Den kommer her. Aviaja say my name again and again say it right take your time it's here and now you again get back. Velkommen tilbage. 24-7 React. Vi snakker om koloniseringen og afkolonisering af Grønland og den kultur, der er. Vi har snakket om de dejlige gæsters ophav og hvad de har oplevet igennem deres opvækst. Og vi har snakket om nogle af de problematikker, som der har været undervejs. Dem kom vi ind på her til sidst. En samtale, vi lige måtte klippe kort som jeg synes, der kan være spændende at, at komme lidt tilbage til. Øhm, vi havde de her eksperimentbørn, hvor et børn var blevet sendt til Danmark for... Hvad var det, de var blevet sendt til Danmark for? For at blive danske. For at blive forbilleder for, blive for, blive for øh, andre børn eller samfundet i Grønland. Okay, simpelthen. Og, og, og før det, der snakkede vi om noget af den danske alkoholkultur, som... Øh, unge mennesker eller folk fra Grønland måske ikke var klar til at træde ind i? Øh, nej, du var mere i til, at øh, vi kom ind på danificering, altså grund til, at vi kom ind på eksperimentbørnene, var fordi at der var hele den her danificering for at kunne beholde Grønland. Og grund til, at, at jeg tænkte på det, var fordi, at du startede med at snakke om, øh, hvilke fordomme vi oplever. Og den første fordom, jeg har oplevet, var i forbindelse med at se grønlandere som nogle fulde mennesker. Hvor at jeg... I historiefag i min opvækst i folkeskolen i Danmark havde hørt, at man i Danmark, det var så i middelalderen, har man så haft øh, urent vand i Danmark, så man drak øh, alkohol i stedet for. Og den, øh, det var egentlig en information, som skulle understrege min pointe om, hvor stærk alkoholkulturen er i Danmark. Den er så stærk, at man ikke tænker over, at, at det måske kan være et problem for unge, for eksempel, i Danmark, fordi jeg har også vokset op med alkoholkulturen i Danmark, og øhm, set, hvordan unge har ligesom mange, det er meget normalt, det der med, at man skal drikke alkohol for at have en fed fest og sådan noget, og det er sådan hver weekend, og nogle gange kan det være, at man lige tager en øl, sådan, når man skal ud på en bar og snakke med nogle venner, sådan, at det er meget normalt, man ser det som noget normalt, om vi tager bare en enkelt øl, og det, det er jo ikke noget problem, hvor at lige så snart, at det handler om en grønlænder, der, som, som, som var den første forum jeg mødte, med dem fra min folkeskole i 8. og 9. klasse, og vi har set nogle fulde Grønlandere på Christianshavn, øh, hvor det er sådan et meget, meget snævert blik på, øh, altså, hvad det vil sige at være det har jo ikke, altså det, Hvad det vil sige at være grønlænder, har jo ikke nødvendigvis at gøre med, at der er nogle få, som har et problem og det at man ikke tænker på, hvorfor er det, de har det problem. og grunden til, at vi kommer ind på alt det her med danificering, som jeg kommer ind på, det er jo netop hele den her med, hvad vil det sige at være grønlænder, altså den her identitetskrise, man kan have som grønlænder, når der er så meget kultur, der bliver taget fra en, eller der er så meget undertrykkelse i forhold til ens kultur. Altså alt det der med, at jo mere dansk du er, jo bedre du er til at tale dansk, jo flere muligheder har du. Øhm, og så kan vi faktisk også trække det helt tilbage til den sang, som vi snakkede om med Dahrik, hvor han netop jo også siger det med sproget, at det er dem, der taler dansk, der kommer foran, og hvor han også ligesom stiller spørgsmålstegn til øh, de unge, eller, eller ikke de unge, men de mennesker, som så desværre har et alkoholproblem i Danmark, øh, at han så også stiller spørgsmålstegn til dem, fordi at, at han måske, eller vi jeg kan godt forstå det, forstå ham. Altså, hvorfor er det, at, ligesom, at, at det er de få mennesker, der kan føle som om, at de skal repræsentere en hel kultur, når det ikke er hele Grønland, der har et alkoholproblem. Altså jeg har hørt, at det er faktisk procenten er meget lavere i Grønland per person, der har et alkoholproblem end i Danmark. Øhm, og så også bare grund til, at jeg så kom til at tænke på historisk set øhm, med alkohol. Hvordan er alkohol kommet ind i Grønland? Fordi på min studie, der læste jeg, at, at man faktisk øh, havde et forbud mod grønlanders guld for alkohol. De ville ikke have, at øh, grønlanderne skulle blive for europæiske og dogne, fordi at det var sådan, at KGH, som er den grønlandske, øh, kongelige grønlandske handel, de tjente penge på, at grøn, grønlandske fangere fangede sæler til dem. Så de havde indgået en aftale med de grønlandske fangere, og det har så nok været omkring i 1700-tallet, 1700-tallet, hvor at, øh, det var sådan, at de ligesom øh, sagde til de her fanger, hvis I fanger nogle sæler for os, så får I sådan og sådan og sådan. Og det er faktisk først i 1805, at man fik indført decideret penge i Grønland. Øh, og, og, og, og før det, der havde man måske checks, eller man byttet med for eksempel det kunne være sukker, kaffe, øhm, forskellige europæiske varer. Ja? ja, sådan. Hvad hedder det hollandske perler byttede man også med. Det er derfor vi har den der i dag. Før ladet man det er, hvad hedder det fiskeskil. Ja. Ja. Og det vidste jeg faktisk heller ikke. Det der med fiskeskæl. Interessant. Men øhm, ja, så, altså, sådan. Det har jo været sådan at man har haft nogle regler for Grønlandere, at de skulle ikke blive for europæiske, fordi man mente, at hvis de blev for europæiske, så ville de ikke blive dårligere fanger. og det, at de blev dårligere at fange, gjorde faktisk, at de vil, at den kongelige grønlandske handel ville tjene færre penge, så det er faktisk en, en egoistisk grund, at de ikke vil have, at de skulle blive for europæiske. De skulle helst være de bedste fanger, fordi de ikke selv kunne fange lige så godt som grønlænderne. Øhm. Og Altså det er så nogle ting, som jeg har været sådan der, wow, hvorfor ved vi ikke sådan noget? Øhm, og det der med, at der så også kom gæld, øh, det har været noget nyt også, i, i, altså, som man ikke har kendt til i Grønland. Og jeg snakkede nemlig med en fra min klasse, om, om det kan været der, hvor at, at der gælden kom ind, at der, og man så også gjorde det mere lovligt for grønlænder pludselig også at drikke alkohol. Om det har været der, at der har sket noget allerede plus Altså, det kan jo være mange ting. Fordi ja, at man har jo også prøvet, at, for at beholde Grønland, har man jo haft den her periode, dengang, hvor man sagde, nu er der ingen lande, der må have kolonier. Og det vil Danmark, den danske regering, være sådan, åh nej, nu mister vi Grønland, fordi Danmark, de har jo Grønland. Øh, i, altså, det at Danmark har en forbindelse til Grønland og har nogle magtpositioner og politisk og alt det der, det gør jo, at det kan være i Arktisk Rød, for eksempel. Hvis, hvis det ikke var en del af, gr af Grønland, så ville de jo ikke have den position. Så for at ligesom beholde Grønland, så var deres sidste udvej, jamen, så må vi prøve at få dem til at blive så danske som muligt, fordi at hvis de får den her tilknytning, så er det svært for dem at sige farvel til Danmark, hvis det giver mening. Så man både har sproget, man har kulturen, det handler om at blive så dansk som overhovedet muligt. Og, og, og når det er sådan, at at flere generationer oplever så meget traume om ikke om at være sig selv. Altså om for eksempel eh øh, glemme, for eksempel i Vestgrønland har man glemt rigtig mange tromme og trummesange. Min mor hun er trummesanger, men fra Nordgrønland. Og de, det var først senere, at de kom til Nordgrønland, så de har husket ret mange af de her sange, heldigvis. Men det er virkelig ærgerligt, at i Vestgrønland har de mistet rigtig meget. Øh, kultur. Og det mærkelige er også, når jeg studerer grønlandske arktiske studier, så tænker jeg, hvor er det egentlig underligt, at jeg skal sidde her i Danmark og blive undervist af nogen, som ikke er fra Grønland, med nogle historiebøger, som ikke er nødvendigvis skrevet af grønlændere, og prøve at lære om min egen kultur. Mm. Det er jo også helt underligt. Øhm. Og altså, jeg har simpelthen så meget at sige der i forhold til også bare sådan, hvorfor er det, altså at jeg ved så lidt om Grønland, og hvorfor er det, at jeg skal stå til mål for, at jeg skal vide alt om Grønland, fordi jeg ser ud, som jeg gør. Jeg har mit sorte hår, mine brune øjne, og folk spørger, hvor er det, du kommer fra? Der, altså, jeg har haft mega identitetskris i mange år, fra da jeg startede gymnasiet, og folk spørger, hvor kommer du fra? Fordi at jeg begynder at tænke, okay, så I vil, gerne vide, altså, I vil gerne have det svar, at jeg kommer fra Grønland. Fordi når jeg så har tænkt, i alle disse år, sådan, hvor kommer jeg fra Så har jeg tænkt, det at komme fra noget Betyder det så Hvor jeg er født Er det hvor jeg bor Hvor jeg er opvokset Eller er det de rødder jeg har Fordi at øhm, Altså Jeg begyndte at sige øhm, Jeg er grønlandsk og dansk øh, og, og når jeg tænker over det Så nu er jeg mere sådan Jamen jeg er jo dansk, men jeg har en grønlandsk baggrund Altså jeg har grønlandske rødder, for jeg er jo op med det. altså man kan jo ikke løbe fra at, at jeg er en del af begge kulturer men fra ligesom et dansk ståsted, hvis jeg var vokset op i Grønland som, altså Michael du vokser op i Grønland, ikke, og du har jo ligesom et andet syn på det at være Grønlander eller endnu et, mm, yeah. eller endnu, ja, ja. ja. Øh, hvor at for eksempel mit perspektiv, der er det sådan altså, jeg har også fået at vide af en, en ældre dansk mand øh, da vi snakkede sammen, så sagde han er du mere dansk, end du er grønlandsk? Det kan jeg i hvert fald høre på dig. Altså sådan, hvor jeg også sådan følte, wow, det var også lidt hårdt at få vide sådan, at man var altså, at nogle andre mennesker skal claim, hvad man er mere end noget andet. Mm. Altså, det sårede mig lidt, fordi han, vi har kun haft en samtale i sådan en halv time, og så allerede der, sådan, du er mere, jeg har været i Grønland, og du er i hvert fald mere dansk, end du er grønlandsk. Hvordan vejer man, hvad man er mere af? Mm -hmm. Og det er også noget, jeg snakket med min klassekammerat, som hvis man skal dele det op, altså, nu, det der med, at man er kvart, man er halv, eller whatever. Altså sådan, man, har, man er grønlandsk, og man er dansk. Man har det hele, men man behøver måske ikke at dele det op i procenter, fordi sådan er det at være mix, og jeg kender mange, der har mixkulturer, som kan føle, at man er sådan en tredje altså, ja, ting, ikke? Øh. Nå, det var i hvert fald en kæmpe tagestrøm af alt det, som jeg føler, der er inde i mig, hvor jeg godt kan blive sådan lidt irriteret og sådan lidt vred. Det er jo også, nu skal jeg ind og tale... Øh, i radioen, og, og nu skal jeg ligesom repræsentere Grønland, og repræsentere også Grønlander, men det eneste, jeg kan gøre, er at fortælle min historie, som og vi har jo alle sammen forskellige historier, og det kan også bare være så hårdt nogle gange, at hele tiden føle at man skal repræsentere nogen, eller noget. Jeg kan kun repræsentere mig selv, og det er jo netop det, altså vi er alle sammen forskellige, så hvorfor i alverden har vi sådan nogle fordomme, der skal skære over en kamp af alle mennesker, lad os nu lytte til hinanden, og det er derfor, jeg er så glad for, at vi kan tale om det her, fordi hold da op hvor, altså hvor burde vi byde mere om Grønland i Danmark, altså, sådan, og den fælles historie, vi har. Og ja, jeg tror, det her, jeg giver fan videre, for jeg kan se, at jeg, jeg har rigtig meget at sige nu. Jeg har i hvert fald noget lige at byde dem ind med, og altså, jeg, jeg kan virkelig ikke genkende til rigtig meget af det, du siger. Og især det her med, at andre folk ligesom har en holdning til, hvor man er fra. Fordi der var også en, som jeg sådan ser lidt som en, en form for, for moster, en meget familiær familieven, som, som sagde til mig, øh, at jeg, du skulle da ikke en skid Grønlander, Du er da bare øh, fra Forborg øh, hvor jeg også er nogenlunde vokset op. Øh, hvor jeg bare var sådan, jamen, også, det var også fordi, vi begyndte at tale om antiktetoveringer og sådan noget, og det synes hun bare var græmt og det skulle man da bare ikke have, og hvad, og hvorfor fanden ville jeg have det? Uh, nu hvor at, uh, vi jo boede, vi bor, jeg bor i Danmark og vi er i uh, 2022, og det er da bare 100 år siden og sådan noget. Jamen, der er jo ikke nogen der sådan, der er jo ikke nogen udefra der ligesom kan bestemme hvad din national identitet er. Det er jo noget du er født med og bliver præget af i din barndom og selvfølgelig hvis du har også en form for etnicitet og rødder. Men, men jeg kan bare huske, at jeg blev rigtig ked af det over, at der ligesom var en anden en, der skulle pådute mig ikke at være, være inuit, eller ikke at have en, en form for relation. Og sådan, det var faktisk også derfor, jeg skrev det der nummer, vi hørte tidligere. For det jeg bare sådan var rigtig træt af, at, at andre skulle have en mening eller en holdning om det, som ikke aner noget i, i øvrigt om Grønland i forvejen. Og som ikke har været der, øh, når, når vi har flade om morgenen til fødselsdag med grønlandske og danske flag, som ikke har været der, når, når øh, vi har haft øh, aftener, hvor vi har spist grønlandsk mad, altså, eller gjort øh, grønlandske ting derhjemme i vores hjem, som man gør, ligesom med andre danskere måske gør sådan nogle danske ting. Man kan ikke bare sådan sige, jamen, du er ikke, du er ikke grønlander, fordi du mm. voksede op øh, på Fyn, eller det var. Eller i kastspåret, altså... Ja. Vi er alle sammen endnu et uanset, det det. hvor vi er født og hvor vi er ja. hjemme. Øh, om vi så bor i Grønland eller andre steder i verden. Altså, vores ident der er ikke nogen, der kan tage vores identitet fra os. Jeez. Breach. <laughs> <laughs> det er jo ja. mega grand sorskridende, når andre folk skal gå ind og snakke på ens vegne. Mm. Yeah. Øhm, og, og det er jo netop også derfor, vi prøver på at afholde sådan en podcast her, hvor vi, vi faktisk kan invitere nogle folk ind, som kan fortælle ja. om deres erfaringer og sådan nogle ting. Apropos det vi snakker om nu her, og, og snakke på sin egen vegne, så skal vi til at høre dit digt nu her, som du har skrevet, Helena, ja. eller Naduk. Ja. Altså det er faktisk fordi, at for et par år tilbage, så bliver jeg inviteret til et Erasmus-kursus, hvor at, fordi jeg skriver digte, så kunne jeg få lov Fedt. til at øhm, være med i det. Og så for at introducere os selv, så skulle vi så skrive et introdigt, der ligesom handler om os. Øhm, og det er sådan, jeg, har, jeg skrev det så, da jeg var 24, jeg er 27 nu, så det er et par år gammelt. 24 gange rundt om solen. Jeg valgte selv mine forældre. Da jeg blev undfanget, så min mor lyset. Jeg fløj ind i maven. Hun spiste mange appelsiner. Jeg dansede hyperaktivt, før jeg tog mit første åndedrag. Fem års fødselsdag i mit andet hjemland. Det kolde nord. Jeg mangler ord. Jeg mistede som fodspor i sneen. Jeg fik ikke alt serveret på skeen. Jeg tager skeen i egen hånd. Genfinder min ånd for gamle rødder. I e nugtun. Et sprog, kun 800 taler. Opvokset på Nørrebro, Nørrebranche. Ferie på landet, i naturen, med bedste. Den bedste, mit fristed, mit lejested. Rød grød med fløde, lever på steg og stekflæsk. Sol, regn, vind. Sol, regn, vind. Det danske vejr farver mit sind. Du kigger på mig og spørger, hvor jeg kommer fra. Gæt, spørger jeg. Thailand, Filippinerne, Marokko. Jeg glemmer mit sorte hår, brune øjne og hud. I mit hoved ligner jeg dig. Blondt hår, blå øjne. Jeg er en verdensborger. Et mix af to kulturer. En krop med anderledes strukturer. Et grænseland. Jeg nedlægger alle murer. Jeg er en verdensborger. Musik og dans i mit blod. Ny livsstil forandrede mit hoved. Pas på måde af jord. Stop madspil. For mindsk brug af plastik. Lad dyrene være, vi mennesker har så meget at lære. Mange synes, at vi er sager. Et år som veganer, jeg har det bedre end du aner. For evigt foranderlig, jeg er aldrig den samme. ved underlig, allige med fri. Wow, fedt øh. og flot dægt. Ikke kun fedt, virkelig flot dægt. Må vi godt klappe. Det må vi. <laughs> <Tak>. <laughs> det var... Øh. Det er encapsulated jo, eller ind, indfanget eller det, det. Øh, Jeg var åbenbart tabt for ord, det var flot Men når det hedder øh, dejligt dejl, Det er det, det indfanget måske meget godt Det vi snakkede om faktisk I forhold til selv at få lov til at Repræsentere sig selv hvordan, øh, Du har også lavet noget trommedans Med din mor for nyligt, ja. og, og ligesom Gået længere ind i, i dine aner Der i hvert fald Hvordan har det været, og hvordan kom du til det? Altså, det er ikke noget nyt faktisk. Okay. Altså fordi. At... Nej, nej, det skal du ikke øh, beklage det, øh... altså, det er noget nyt, at vi begynder at optræde i Tivoli med det. Det er andet år i træk, vi har gjort det. Men øhm, det er noget, som hun altid har gjort, siden jeg var lille. Øh, min mor startede som trum... startede med at dele trommesanger og trummedans der hun var 25. Og så har hun optrådt til forskellige sådan steder, altså, om det har været folkeskoler, om det har været på caféer, om det har været på store scener, om det har været ude at rejse i Belgien eller whatever, forskellige andre lande. Øhm, men så er det ligesom noget, at hun har taget mig med rundt på forskellige scener, så jeg ligesom er ligesom vokset op med de her sange og historier og sådan. <laughs> så på den måde har det føles meget naturligt, for vi har også nogle gange bare sunget sammen derhjemme, og, og så blev det bare sådan en, en idé med, at hun sagde, om jeg skal i Tivoli, og vil du synge sammen med mig? Og var sådan, det vil jeg da gerne, og hun sagde sådan, det er meget vigtigt, at det kunne være, eller det kunne være mega fedt, hvis du var med, det er meget vigtigt, fordi jeg tror, at folk bliver glade for, at de ser, at der er en anden generation, som, som tager det videre, at det ikke bliver glemt, at det ligesom, at at det føles, som om jamen, der er håb på, at den her trommesang eller det her trommedans det er ikke vil uddø. Så jeg føler som ligesom, sådan en kæmpe ansvar, og sådan, wow, nu skal jeg med, men det er ikke fordi, at, at det sådan på den måde pres, pres, det kan godt føle lidt som et pres, fordi altså sådan er det jo, det er jo et kæmpe ansvar at skulle altså sådan føle, at man skal bære en eller anden fakkel videre, inden hun glemmer, eller inden hun bliver rigtig gammel, og måske ikke, altså så jeg føler selvfølgelig, at det er, noget, jeg, det, er noget, det er også noget, jeg gerne vil, for jeg elsker at synge de her sange. Jeg elsker også at synge med hende. altså Det er en kæmpe del af min opvækst. Så. Ja. Men jeg ved også, at hun underviser også andre unge i, i Grønland i trommesang, så, mm. så det er ikke fordi, at det kun er mig, der kan bære faktisk noget. Der er jo også forskellige trommesange og trummedans, kan man sige. Der er også i Østgrønland, har de deres mm. trommesange og så videre, så videre. Ja. Altså i Vest, øh, der er, hvad hedder det, tråmeddansen nærmest uddød. Det har altså på grund af, at øh, Vestgrønland begyndte at blive koloniseret for lidt over 300 år siden. Og grunden til, at øh, det, det stadigvæk lever i Nord- og ved Øst, øh, er, at de først blev koloniseret for lidt, øh, lidt over 100 år siden. Øhm, og, der har, og der er i, i altså, vi mistede vores oprindelige navne i vest øh, for, tre, for 300 år siden, øhm, da man begyndte kristne befolkningen skulle vi alle sammen hedde nogle danske navne. Øh, altså i kirken, når man blev døbt, og i øst der har man så øh, de oprindelige navne, og det har man så. Børnene med. Det er med forskellen på de to steder i forhold til yeah. kolonisering og navngivning. Ja, fordi Grønland har jo virkelig sådan en, en fed navngivning, eller en speciel navngivning-tradition. Mm. Yeah. Altså, jeg ved i hvert fald, at øh, min mor hun har fortalt mig det der med, at, til, at vi har mange navne i Grønland. Man, altså, min mor hun har fem navne. Øh, og det har noget at gøre med, at <coughs> for eksempel hvis der er en, der hedder øh, et eller andet, hvad skal vi sige, Benignoar for eksempel, mm. og hun dør. Øh, og du øh, for eksempel også måske hedder det samme, så bliver du nødt til at tage det næste navn i rækken og kalde dig det i stedet for. Altså kalde dig noget andet, fordi du må ikke sige det navn et helt år for øh, og ikke at forstyrre den døde øh, overgang og man må ikke øh. sige navnet. Øhm, så der er faktisk nogle ord i vores sprog, som har ændret sig igennem tiden, øhm, på grund af, at man ikke måtte sige øh, nogle bestemte ord. Det kunne eksempel være, at man havde noget bestemt, så måtte man ikke sige det ord. Men hvis man havde det i, i sproget, sprog så, så måtte man sige noget helt andet for den samme betydning. Ja, det kunne fx hvis man havde blomst, mm. eller man havde noget, som man, man kaldte for en blomst. Og, og der var så en person, der hed det, og døde, så kunne man ikke sige, hvis man skulle snakke om den her blomst, så, så skulle man kalde det noget andet, så fik det et nyt navn i et helt år. Men først, når der er gået et år, så kunne man så opkalde, øh, hvis der var det et nyt barn, der blev født, så kunne man så opkalde efter hende, eller ham. Mm. Øh, og, og det var så også en måde, at hvis man for eksempel gerne vil have en søn, eller skulle have nogle gode kvaliteter i forhold til at være en god fanger, så tænkte man, hvad for nogle gode fanger har vi haft gennem tiden? Og det var ham der. Okay, <coughs> vi opkalder ham efter ham. for så får han måske nogle af de her kvaliteter. Er det ligesom for eksempel øh, Betyder det ikke storebror eller hvordan? Lillebror. Lillebror. Ja. Mm -hmm. Så kunne man ikke sige det i et år. Ja. Og det, og det er også et navn. Mm -hmm. okay. Okay. Ja, så skulle man lave et nyt ord for lillebror. Mm -hmm. Det kunne for eksempel det så, lave det om. Ja. Ha ham, wow. ham, der er mindre, eller sådan et eller andet. Mm -hmm. Man laver det om, ikke? Og man har også den ja. der tro på, at øh, altså, man bliver reinkarneret. Der er nogen, der bliver reinkarneret, og, og den sjæl, som navnet har tilhørt, det lever videre i det, i det nye liv. Så hvis du har flere navne, øh, så vil det betyde, at øh, du har alle navne sjælene inden i dig. Så Ej. det vil sige at du har flere sjæl, altså besjælet med flere sjæle. Det, det giver så meget mening. Det det har jeg ikke vidst før nu, fordi at det minder mig om at jeg så et billede af en øh, en kunstner der har tegnet øh, det som, jeg har sådan et billede derhjemme af sådan en grønlandsk kvinde øh, helt helt nøgen krop hvor der er en masse små kroppe i hvert led. Fordi man engang mente, at øh, kroppen består af, at man har flere sjæle. Altså, man har en sjæl i hvert led. Og så når man dør, så samles alle de her sjæle til én og ligesom flyver op. Og det har man fundet ud af, at det, den, det, det savn eller den tro, den findes også i Tibet. Ja. Er det ikke underligt? Eller det er jo sjovt, ikke? Altså, det er, hvordan det hele ligesom... Øh, ja det er også derfor, jeg synes, det er så spændende med vores folk, fordi det er så blandet i forvejen, altså sådan med hvordan de har vandret og endt mm. forskellige steder i Grønland, ikke? Altså sådan alle de kulturer, de faktisk har opsnoret eller sådan samlet mm. med op. Øh, der er også en sjov ting, som jeg synes er lidt sjov, fordi jeg har hørt, at hvis man skal være sådan lidt se på genetik, så så siger man jo, at vi har i Grønland har vi også deler vi også gener med japanere, koreanere og kinesere. Og for nylig så fandt jeg ud af, at øh, i Japan, øh, der har de sådan et, et ord for øve, som man også har i Grønland. Hvad er det? Right. Men det er ligesom sådan, hvis der sker noget, du taber mælk, eller du mm -hmm. kan ikke nå bussen. Øh, Hvad siger man så? Det det, <laughs> nu er jeg sådan, det jeg tænker. Så. Så kan jeg ikke huske Altså, altså men, så siger man måske. Hey, hæj ja. Man, skal... man siger hæj hey, ja, for eksempel. Hey, ja. Altså, man sådan, der sker et eller noget. Du løber, du slår dig. Hæj hey, ja, eller sådan der er et eller andet, du, du, når, du nåede det ikke, eller der sker nogen held, og så du bare sådan, hej ja. Og så så jeg en, en video af en fyr, der sagde sådan, at han var fra Japan, og han sagde sådan, det her, år, det skal ikke kunne, på japansk. Og så var jeg bare sådan der, what? <laughs> var det vildt, at det. <laughs> man kan også sige det, de, når man sætter sig ned, ikke mm. og man er træt. Yeah. Ja. Hej ja. <laughs> ja. ja det handler jo faktisk om, at man i Japan siger, du sådan Lidt den vej øh, og på, på inuit sprog i Grønland så, øh, så betyder det vindue og det, det minder jeg jo meget om øh, betyder, betyder det ikke også dør eller jo, sådan altså ja. dør, men det betyder ja. der på ja. grønlandsk ja. inuit sprog ja. Ja. fantastisk det er, jo, det er jo fedt at opleve alle de her ligheder der egentlig er selvom vi er så langt væk fra hinanden Uh, vi starter ved trommedansen og kommer herover. Jeg vil egentlig også gerne høre Aviyaya, din oplevelse på Roskilde Festival, med at fortælle om, om dine erfaringer, hvor du blandt andet også spillede det her nummer Aviyaya. Hvad var det, du lavede der? Jamen, der lavede jeg en, øh, en talk sammen med Sakran øh, Inguak, øh, som handlede om at dekolonisere sig selv igennem kunst, og hvordan man ligesom kan bruge det til at og måske også inspirere andre til at dekolonisere sig selv, og man kan dekolonise på rigtig mange forskellige måder, og blandt andet øh, kan man dekolonisere sig selv mentalt, og det kan man for eksempel gøre ved at, at tale om det, ligesom vi gør nu, mm. Æh, og tale om, hvordan man kan gøre sig fri øh, fra at være koloniseret mentalt, og øh, det kan man jo for eksempel gøre ved ligesom de to dejlige Inuit, der sidder her sammen med mig, og os, der læser på arktiske studier, og prøver ligesom at finde sine rødder og sin historie, og sin religion, og sin kultur. Det mm. Man kan også gøre det igennem musik. Man kan gøre det igennem mange måder, ja. ja. Det, er jo, og det bringer mig lidt videre til en anden snak, som, hvor, hvor at vi snakkede om det lidt i pausen til den kære lytter, som ikke ved det, af gode grunde. Der var en radioavis, de hørte i stedet. Men der snakkede vi om her, at, at det her med i folkeskolen, den information, man får. Ja, det var lige præcis det, vi talte om. Ja. Ja. Det er også noget, vi har talt rigtig meget om øh, på nogle, nogle andre talks, som øh, Helene eller Naduk også har været med i, øh, som vi har lavet. Og, og der har vi talt rigtig meget omkring det her med, hvordan man sådan kan komme nogle fordomme i forkøbet øh, ved at gøre folk mere uddannede omkring hvad Grønland er, øh, hvordan Grønlands kultur er, og at Grønland jo er et, øh, altså et moderne land i dag. Og, og jeg synes egentlig også, at det, øh, det er på sin plads. Nu hvor vi jo er et rigsfællesskab, øh, mm. og at, at Grønland og Danmark har den her relation, så er det jo, som, som der også blev nævnt tidligere i dag, super underligt, at, at vi så ikke har stu, stu, studieture, til Grønland, og hvorfor er der kun studieture til Færøerne og Island? Ja. Mm. Det er super mærkeligt, og det, jeg synes også, det er virkelig underligt, at der ikke er så meget om Grønland i folkeskolen. Jeg har ikke personligt selv haft noget som helst om Grønland i folkeskolen. Mm. Intet. Der var noget om Island, der var noget om Færøerne, ingenting om Grønland. Ja. Mm. Kontra det, du sagde tidligere i forhold til, hvordan Danmark ligesom på et tidligt tidspunkt har øh, gjort, at Grønland kom i gæld. Nej, øh, det var, var ikke Grønland, der kom igennem. Jeg snakke om, hvordan at, øh, de enkelte personer ligesom lærte okay. at, at kende til gæld for første gang, når man indførte penge og mm. hele det her yeah. system, fordi dengang var det ja, i 1700-tallet, var det de danske købmænd, der ligesom stod for og, og regler og ja. hvordan regler blev overholdt. Og sådan noget. Men det, det kan ja, I, men, men jeg, jeg tror, at mit pointe er, at er nogle af de fejl, der er blevet lavet undervejs, at Danmark måske skulle tage et ansvar, netop ved at prøve på at skabe et nyt billede af Grønland, fordi jeg kan da også mm. huske fra min folkeskoletid at det var en, en mand med et spyd og en sæl der stod i en dragt i et sort-hvidt billede, som det var det jeg blev vist, og det er jo ikke mere end 10 år siden mm. eller sådan noget. Altså det er jo øh, det er jo syret, fordi det er jo ikke <laughs> yeah. de har jo ikke kun sort-hvide kameraer på Grønland mm. lavklygter altså eller det, byer. Og, ja. det, det der faktisk egentlig mangler det er at øh, vi kender til den rigtige og sande historie omkring øh, altså Grønland. Øh, sådan også fra Inuit's perspektiv, og ikke kun fra danskernes perspektiv. Hvad er det, Inuit selv har oplevet? Øh, det er sådan, primært i dag, så alt skrevet ned af europæere, og det, som bliver undervist i folkeskolen eller andre steder i uddannelsessystemet, de, det er jo sådan skrevet af. Øh, hvide europæer og, eller udefrakommende. Det er ikke den lokale befolkning, der selv har skrevet nogle historier. Øh, og derfor kan man også se sådan rigtig meget sådan kildekritisk, og det kan også være, at, at der er nogen, der har skrevet nogle øh, ting, som slet ikke passer, eller har skrevet historien om, for ligesom at skabe en rigtig historie, som faktisk egentlig ikke er sand. Mm. Og det er jo også, altså det er jo også et snævert syn, når det kun er fra et, et, kulturs, et europæisk perspektiv der observerer en, øh, endnu et kultur, for eksempel. Mm. Altså sådan, fordi, at ja, der er så mange lag ja. i historien, og så mange perspektiver, mm. som, som hvis vi lærte om det i folkeskolen, mm. så ville jeg tro, at det var en løsning på, at mm. vi ville have færre fordomme, fordi vi yeah. ville have mere forståelse. Altså, I gamle europæiske sådan, landkort så stod der øh, barbarer om folk, der boede i sådan, oprindelige folk i Amerika, inklusiv Grøn Grønland. Øh, og usiviliserede mennesker, som øh, levede primitivt og øh, var dumme og øh, alt muligt øh, diskriminerende. Ja. Det er også noget, jeg snakker meget med min mor om, det der med, hvad vil det sige at være primitiv? Altså, fordi mm. det er jo lidt sjovt, at, sådan, øh, at man betegner det, og nu lever vi her i et moderne samfund, og vi har en masse maskiner, og vi har al mulig teknologi, mm. og alligevel så har vi så meget ubalance i yeah. naturen, hvor at det, som man vil kalde for primitiv folk, det er jo mm. nogle gange dem, som måske har levet meget mere sådan, altså i, i balance, i naturen, og nu, at nu er det der, hvor vi ligesom skal øh, ligesom finde tilbage til den balance, øhm, og der tror jeg faktisk, at vi kan lære rigtig meget af oprindelige folk, mm -hmm. øhm, og så også fordi, at nu har jeg lige været i Rana, og jeg er blevet så ked af, at der var så meget plastik over det hele, der lå og flød, og fordi at nu er der blevet infreeret så meget med ja, den type Altså, så der var plastik i vandene og altså, plastik alle mulige steder. Hvor at det fik mig til at tænke på den myte, vi har i grønland med Sarsomarmen og havets moder. Øhm, hvor øh, min mor siger at det kalder de Nahrivik, tror jeg, mm -hmm. i Nordgrønland, som handler om det, altså det er sådan en myte, der handler om, at øhm, vi har den her ånd i havet, ja. som er havets moder, mm -hmm. som har det her lange hår, som, skal, som bliver filtret. Og når det bliver filtreret, så bliver alt det her, øh, alle de her fangstyr bliver fanget i hendes hår, og, og så får vi ikke noget fangst. Mm -hmm. Så vi skal have en ligesom en ondemadner, en mm -hmm. øhm, angerbog til at komme ned og ligesom i ja. hans hår, så det kan slippe sluppet fri. Og når ja. jeg kigger på naturen nu, så føler jeg, ligesom, at sådan, det er jo faktisk det vi skal gøre nu. Vi skal, vi skal mm. ligesom Rense altså selv når man var på selv når man var på sådan øh, fangst med med en kajak der måtte man ikke engang urinere i havet så man tog faktisk sådan en lille hvad det, pose med som man kunne urinere i for ikke at øh, hvad hedder det frastøde fangstdyrene og alt ens øh, sådan udstyr det var sådan udsmykket og øh, alt skulle se pænt ud og Øh, faktisk ved Sundhør i december måned, øh, der der holdt man sådan en slags jul, øh, hvor man så gav nye ting og nye gaver, og altså for at øh, for at alt skulle se godt ud mm. og så man tiltræk øh, franskstyrende. Mm. Ja, det er også. Jeg har også hørt at, øh, at ligesom man, fordi man har haft den her åndelighed, øh, at man har haft en stærk forbindelse til, altså også mega respekt for naturen og dyrene, at man har tænkt, at for eksempel valerne, at de kan huske fangeren, øh, og derfor mm -hmm. vil komme tilbage og give sig selv, give sin krop til den her fanger, fordi at, at, at valen selv ved, okay. at, at fangeren vil dele ud til hele sin øh, fra, havde det frænder, eller nære, mm -hmm. eller sådan sin familie, at øh, han så vil dele ud til alle, fordi hvis han kun skulle beholde noget til sig selv. Så vil han være egoistisk og så vil familien jo nok uddø på grund af sult, mm. og så vil den her sjæl fra valen tænke, jamen jeg svømmer et andet sted hen, fordi ja. at det er en dårlig fanger, han deler ikke. Øhm, så det at dele har også været en kæmpe, altså og er stadig en kæmpe del af den grønlandske kultur. Mm. At hjælpe hinanden og virkelig sådan super meget, ja. Og faktisk, okay. med, altså, hvis man fangede en isbjørn, så skulle man vende hovedet den vej, det kom fra, sådan, så at sjælen kunne øh, vende tilbage til der, hvor den kom fra, og, og kunne blive genfødt. Wow. wow. Det vidste jeg faktisk heller ikke. Ja Ej, hvor fedt. Ja. ja. Det tegner jo meget på, at der er en kultur, der har haft lidt mere respekt for naturen, end øh, vi har nuværende tidspunkt i et kapitalistisk land, der hele tiden sætter penge over mm. øh, liv. Men det er igen en anden samtale, vi kan komme <laughs> ind på i et andet afsnit. <laughs> øhm, vi skal til at høre den nummer nu her, som du har taget med, Michael, som ja. hedder... Hvad hedder den? Øhm, den hedder Manganisumune Sargut, og det betyder, øh, i hvilken retning skal vi gå her, herfra? Fantastisk. Wow. Og det er. Uh, hvad hedder det? Den Dulu. hedder. Dulu, Dulu -ga. Dulu -ga. Eller hvad står det duokat. Ja? ja. Den skal vi til at have her. Eller vi skal faktisk er, have den nu, her. En <laughs> måde at fortsætte eller afslutte programmet. På at, hvor skal vi hen herfra? Hvor skal vi hen ja. herfra. Den får vi her, så vender vi lige tilbage og runder af om lidt. Så rode ind i tårduarækken, nu er magazine. og i magasinet sæt. På det resende bizarre, man, nu en næ og i gesinn sæt. Med tårduar nu en næ og i magasinet sæt. Tæt ikkann ikke så dejligt, man nu en næ Mein Name ist und ist und ist und sag und sag und sag du doch sag so nicht so nicht so sag so nicht so so nicht so do be so jeg er ikke det bliver du snakket lidt om her eller i hvert fald stiller spørgsmålstegn ved det hvor føler I altså, der er noget med at folkeskolen skal tage et større ansvar i form af at informere er der andet øh, som I vil sætte fokus på her til sidst som er en vigtig ting øh, at være opmærksom på i forhold til at afkriminalisere eller dekolonisere Grønland altså jeg vil nok sige at Danskerne også begynder at afkolonisere. Det er jo ikke kun øh, Inuit, der selv skal afkolonisere, men at det handler også om, at den danske stat, men også bare den almindelige øh, menige borgere i Danmark, også afkoloniserer og gør op med øh, de her forskellige stereotyper omkring Inuit, øh, som danskerne omtaler grønlænder, og som jo egentlig ikke er rigtigt øh, at omtale befolkning på, fordi vi som faktisk egentlig ikke har kaldt os selv grønlændere øh, altså før og efter koloniseringen. Øh, så alt det der med grønlænderstiv og en grønlænder, der bliver forbundet som en misbrug og, og øh, alkoholiker og, og alle de her ting. Øh, at man gør op med dem og kigger tilbage på, hvad er det, der gør, at de her få mennesker bliver, øh, ender ud i problemer. Det kan for eksempel også være intergenerationelle traumer, som går i arv øh, på grund af rigtig mange forskellige faktorer øh, grundet kolonisering. Altså jeg siger ikke kun, at det er kun kolonisering, men øh, øh, en stor del af det i hvert fald. Og det ser vi også i, blandt andre oprindelige folk i resten af verden. Det er de samme problemer. Øh, mange øh, oprindelige folk står overfor. Øh, og det kan Inuit også øh, spejle sig i. Altså bare generelt, at, øh, at man, man gør noget ved det også i uddannelsessystemet, men også på arbejdsmarkedet, øh, at man ikke, at man, altså, kigger på øh, altså, måske ikke har nogen stereotyper, altså prøver at fjerne de her stereotyper omkring Inuit. Der er rigtig mange, som muligvis ikke kan få jobs i Danmark, fordi man ser grønlænder og, som alkoholiker og misbrug og, og jeg ved ikke hvad. Og faktisk er det ret svært for nogen at få jobs. Øh, især når man har et øh, grønlandsklingende navn. Øh, der er mange studerende, som fravælger deres navn i jobansøgninger, for i det hele taget at kunne få et job. Øh, ja. Så det er svært øh, for folk øh, at komme i arbejde. Så hvis man tror, at, øh, at mange... Øh, grønlænder, eller mener, at øh, det er bare nogen, der ikke har et arbejde og går rundt på gaden, så, så er det faktisk for grund af, at arbejdsgiver måske ikke ansætter folk. Øh, og jeg vil faktisk gerne sige, at øh, var det i 2009, altså det er ikke så mange år siden, eller 19, øh, der var der en øh, rapport, som viste, at øh, det kunne være Cirka 33 procent af endnu i Danmark, som var i arbejde af den øh, aldersgruppe, der var arbejdsdygtige. Wow. Jeg, vil, jeg vil også gerne lige have en lille kommentar knyttet til det. Altså, øh, det er bare, når man kigger <coughs> på øh, altså en, øh, en person fra Grønland, så er det jo faktisk en person, som har, muligvis har et andet modersmål, mm. som har skulle lære dansk, og har taget en uddannelse på et andet sprog, mm. og faktisk er flyttet hele vejen til Danmark, væk fra sin familie, øh, altså, og, og arbejder, øh, og taler to sprog, mm. og det synes jeg bare er sådan helt vildt øh, ja. stort, og mega sejt, og jeg ser så meget op til det, og mm. det synes jeg bare sådan, det vil jeg bare lige gerne give den op for. Og også mm. bare det der med, at i, i Grønland, der skal du, Øh, Kun dansk for i det hele taget kunne få en uddannelse. Så hvis du som dansker kommer til Grønland, så kan du få en uddannelse, øh, selvom du ikke kan grønlandsk, eller mm -hmm. endnu et sprog. Og i forlængelse af det, så det er det jo også altså sådan. Altså det at man skal kunne dansk, når man kommer til Grønland, øh, det er jo fordi, at altså man som grønlander bliver man set som dansk statsborger. Så, så derfor får man ikke samme Øh, hvad, hvad kan man sige hjælp i forhold til at man flytter faktisk fra et andet land til Danmark og skal jo faktisk have en guide ligesom alle mulige andre mennesker der hvis man er fra Frankrig eller Tyskland eller hvor det er øh, og man så tager til Danmark fordi man gerne vil bo her og mm -hmm. tale dansk og være i Danmark arbejde så får de mennesker de får ligesom sådan en øh, hvad kan man sige en hjælp en hjælp pakke, hvor man bliver guidet i systemet, altså hvordan systemet fungerer i Danmark, men fordi at bliver set som danske statsborger, så får de ikke den guide, Hvilket er faktisk også nogle af de grunde til, at det bliver tabt. Øhm, fordi at når man tænker over det, så er Grønland og Danmark, de har nogle forskellige systemer. Hmm. Øhm, jeg ved ikke, om det altså, er... Så man kan man måske sige, på. at øh, der er mange øh, tilflyttere, som har bedre vilkår Uh, en, uh, en en en der flytter inden for det man kalder ristfællesskabet. Wow. Um. Så, så på det plan kan man sige at at hvis vi i Danmark blev altså lært meget mere om Grønland og den grønlandske kultur, så vil vi jo kunne vende fordomme til forståelse og bedre samarbejde. Altså sådan det er i hvert fald det, jeg kan se sådan, ved at have et øje i hver kultur. Hvis vi alle sammen mm. kunne have det øje i hver kultur altså, og være noget. åbne op for det, så kunne vi have en meget bedre samarbejde. Ja, faktisk okay? så øh, i forhold til ordet rigsfællesskabet, så synes jeg faktisk ikke, der er et rigsfællesskab. Øh, vi bor i en nationalstat, øh, som er styret af en, et statsstyre, som er i Danmark og i forhold til, at Grønland har selvstyre, og færgerne har selvstyre, så betyder det, at vi har underlagt én stat, og det er den danske stat, som har det sidste ord. Hvis vi var i et rigsfællesskab, så var vi en multinational stat. og Det vil sige, at vi havde både Danmark, færgerne og Grønland som tre stater i, i federation eller free association, hvad det end kunne være. Ja, at man måske havde et stort ja, ord, man skulle have sagt. Det er jo meget sigende igen for, hvordan kultur nogle gange har snakket på andre folks vegne. Vi skal til at runde af nu her. Jeg er uh, mere end taknemmelig for at have med. Uh, er der nogle ting på falderæbet, som I vil... Sådan call to action. Er der uh, et eller andet, man kan gøre? Man kan, jeg ved, man kan følge din Instagram. Jo, det, kan man, det ja, kan man godt. Der er også lidt information og der lægger jeg forskellige ting op, som for eksempel, ja. at, at i Danmark, der, der har vi tre forskellige pas, som hedder dansk nationalitetspas, grønlandsk og færdigøsk. Og i den danske, så står der, at man er dansk sted, altså dansker, men i den færdigøske, så står der dansk færøsk, Og i vores, så står der, altså grønlandsk, så står der kun dansk og at staten diskriminerer faktisk ved udstedelse af pas til sine borgere. Yes. Og øh. Øh, min øh, Instagram hedder, hvis man har lyst til at komme ind og kigge på mere information, som, øh, som jeg lægger op, øh, der kan man gå ind på min side, der hedder Michael Sef med øh, tre V'er øh, til sidst. Øh, vi har en information, I forhold til Instagram, så er ja. jeg frivillig i en organisation, der hedder Nalik, og ja. den kan jeg også anbefale at gå ind og tjekke ud, og øh, følge os og måske også støtte vores arbejde, så vi kan være bedre talerør for Grønlandere. Fedt. Hvad var den hed igen? Nalik. N-A-L-I-K. Fantastisk. Vi runder af her. Tusind tak, fordi I gav at være med. Ja, tak for, at du inviterede os. Ja. Det var en fornøjelse. Morgen, tak. Tak. tak. Det var for hyggeligt. Gang. Ja. ja. Og varmt. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> vi ses ud. Det gør vi. Med.